Є нібито в лісах люди залишені, і для них нібито ще з літа зброю і продукти закладено. А тим часом весь хутір уже гомонить про те, що базу їхню розкрито і пограбовано, і що зрадник братопродавець не дуже й криється, за віщо йому дісталась нагороду бочка смальцю і удина премія окупаційних часів. У ті дні не досить було співчувати залишеним. Треба було спробувати їм допомогти. Ольга розуміла, на який ризик іде, коли, сівши на велосипед, уперше пустилась ніби з нічев'я прогулюватись луками в подожу з лісся, сподіваючись привернути увагу до себе, викликати з лісу кого-небудь із тих, кому вона мала намір передати почуте від сусідки лісничихи. Слово про можливу засідку – слово «остороги». І як це буває з людьми? Спершу зробила, а потім уже злякалась. Злякалась найбільше за Василька. Адже на випадок чого? Що буде з ним? Це ж той, хто для неї зараз усе. Тільки тим себе і втішила, що в ті люті часи мільйони людей ризикують собою. Хто більше, хто менше. Про те, що повернутися до батьків, зараз не могло бути й мови. Мати, провідавши Ольгу, розповіла, як лютують у райцентрі окупанти. Хапають навіть зовсім безневинних людей. Тож не радила вона Ользі з Васильком зриватися з місця. Адже тут у відстороні від доріг буде безпечніше їм перебути ці непевні часи. Найтоскніше стало, коли зайшли дощі. Ліси скинули листя, потемніли, важкі хмари низько виснуть над хутором. Мрякою сіються і сіються, ніби задощило навік. Не радує ніщо. Тривога не покидає. Зустрінеш людину десь у полі, і мимовіль її хочеться обминути. Якось надвечір, коли Ольга, подоївши корову, перебігала по двір'ям до хати, від хвіртки її зненацька окликнула якась шапка. Молодице, на хвилинку! Поставившись вінедійницю, і, вискочивши знов на подвір'я, Ольга сама собі не повірила. Від хвіртки, з дрючком у руці, в обмоклій, напівоблізлій зайчій шапці, до неї поволі наближався більмоокий. Той саме, що колись приходив у червоний степ та все допитувався, чи має він право писати. Ольгу, він, здається, не впізнав, хоч вона його примітного затямила. Та ще як? Запитував тоді, запитав і зараз, тільки вже з іншою міною. Чи не треба тобі сторожа, молодице? От такої. Хто ж ви? Вона поглядом змірила його. Від шапки до забагнючених чобіт. «Сусіднього хутора. Десяцьким мене сюди прислано, а згодом, може, наставлять і соцьким. Служба покаже». Тільки зараз Ольга помітила, що він на підпитку. «Хата у тебе близько до лісу, то чи не боїся сама ночувати? Оце й був би тобі квартиранти, сторож в одній особі». Однакий криво осміхнувся Отакий мені Та ви гляньте на себе Зараз і в у ходу Хата в тебе кажуть на дві половини, а ти одна Казала Біла, не буде діла Хата в мене чиста, а на вас ото скільки грядзюки? Та зараз грядзюка скрізь Ну, то зваримо кашу «Подумай!» «Уже подумала!» Наблизившись до виходу,